As-salamu alaykum të nderuar televizionist, Pacja mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju. Mirë se takojmë në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht ne në këtë kohë Takojemi këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju na e i dresonin në postën tonë elektronike pyetje@cseviska.com. Personat e nderuar të, të rishikues, me mua në studio për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju i kenë adresuar, pra tek imela jon, është hoqja jon i nderuar nga Shqipëria, Ismail Bardoshi. As-salamu alaykum, i nderuar dhe mirë se erdhët. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakat. Besoj se me këtë si do i përgjigjemi pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton. Patyshim është kënaqësi për mua që të dëgjoj pyetjet e teleshikuesëve tuaj dhe më aq sa na jep mundësia Allahu i larçuar të japim përgjigje të konkrete. Atëherë për të mos e zgjatur shumë, unë do doja që të i përgjigjemi pyetjes për së parë. Ajo thotë kështu: Pse besimtarit gjatë faljes në çdo rekate lexon kapiteln e Fatiha? Çfarë urtësie ka në të dhe pse bashkë kjo sure dhe jo ndonjë sure tjetër? Elhamdullillahu ssalatu wassalamu ala rasulillah Falënderimit tek Allahut, paqja, mirësia dhe beqatia, qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhis salatu wassalam, ve shoguteti dhe mbi gjithatë ata cilët ndjekin udhën e tij deri në ditën e llogarisë. Surja Fatiha është er surja më e madhe e Kuranit të madhërisëm. Muhammed alayhis salatu wassalam e ka quajtur këtë sure shifa, shërim. E ka quajtur rukje. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam e shvoan këtë sure si surën kryesore të Kuranit e cila në arabisht do të thotë Ummul Quran ndryshe quhet dhe Fatiha Al-Fatiha surja që hap Kuranin e madhreshëm profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë të ditur në hadith se surja Fatiha është pjesa kryesore që lexohet qi këndohet në namaz. Dhe pa leximin e surës Fatiha namazi nuk mund të quhet i vlefshëm. I dërguar i Zotit Muhammedit alayhis salaatu wassalaam thotë: La salaata illa bi Fatihatil Kitab. Nuk mund të quhet namazi i vlefshëm pa leximin e surës Fatiha. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Namazi pa surën Fatiha është hadajx, që do thotë është i mangët, nuk është i plotë nuk është i vlefshëm. Kështu që në çdo rekat të namazit me dohemos duhet të lexohet surja El-Fatiha. Po pse pikërisht surja Fatiha? S'bari për gjitha këto argumente, sepse ë namazi është një rit i cili është pallur nga Allahu i lartësuar. Zoti i madhërisht mëan te Xhibrili te aleihissalam, i mësoi Muhamedit aleyhis salam Jo vetëm thënjët që duhen thënë në namaz, jo vetëm dhikrin dhe duat që bëhen në namaz, por edhe formën se si kryhet namazi. Xhibrili shkoi e mësoi Muhammedin (sallallahu aleyhi ve sellem) formën e namazit, kohën e namazit e të gjitha gjërat. Kështu që janë gjëra të cilat nuk varen nga perceptimi logjik i ndonjërit prej nesh por merren ashtu sikur se kanë ardhur nga i dërguari i Zotit Muhammedit alayhis salam me fjalë të tjera, me fjalë të tjera, të mos presim ndonjë arsye tim pse kjo sure dhe jo një sure tjetër. Por përveç kësaj, mund të themi se surja Fatiha përmban domethënie madhore. Dhe zgjedhja e surës Fatiha për tu lexuar në çdo rekat të namazit përmban urtësi dhe qëllime madhore. Surja Fatiha përfshin të gjitha temat dhe mësimet për të cilat bën fjalë Kurani i Madhrishëm. Madje Surja Fatiha është surja e cila përbën themelet kryesore të të gjitha mesazheve që Allahu i lazuar u ka shpallur të dërguarve. Pasi Surja Fatiha flet për besimin islam, për bindjet të cilat i ka përçafuar çdo musliman. Surja Fatiha flet për parimet të cilat i kemi në muslimanët, për vlerat të cilat promëvojnë muslimanët. Surja Fatiha së pari fletë për të uhidin rububije, atë që ne i themi besimit në një zotë, besimit në veprat unike të zotit. Surja Fatiha fletë gjithashtu për e, adhurimin e një zotit të vetëm, për njësimin e Allahot të rarëcuar në veprat tona, duke akushtuar i badetet vetëm Allahot të rarëcuar. Surja Fatiha Flet dhe për emrat dhe atributet e Zotit, pasi në këtë sure përmenden disa emra të Zotit, siç është Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Malik, El El-Malik, qiten emrat e Zotit Subhanahu ve Teala. Në këtë sure flitet për rrugën e të dërguarve dhe për rrugën aty të cilëve kanë devijuar nga rruga e të dërguarve të Zotit. Në këtë sure flitet edhe për madhështinë, për fuqinë e Zotit madhërisëm. Përveç kësaj, në këtë sure flitet edhe për ditën e gjykimit, për ditën e llogaris. Ëh e, e pra Duke ma duke vërejtur këtë sure dhe të gjitha temat që trajton Kurani i Madhërisëm, mësimet që përmban Kurani i Madhërisëm, do të vrejmë se kjo sure ose në mënyrë të qartë, ose në mënyrë të tërthort, flet për të gjitha temat dhe çështjet që trajton Kurani i Madhërisëm. Për këtë arsye, ajo është surja më e madhe e Kuranit, është surja të cilën ne e lexojmë në çdo rekat namazit. Dhe namazi nuk mund të juhet i vlefshëm, qoftë farz apo nafile, pa leximin e kësaj surje madhështore. Ës er surja që hap Kur'anin, ës er surja kryesore e Kur'anit. Ës er surja që nuk e shpallun ndonjë surje të tillë as Teurat, as në Injil, siç ka thënë Muhamedi aleyhis sallam në hadith, ës Shurim, prandaj njëri prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton e Busaindil Khudri radhiyallahu anhu, Ndërkohë që një një grup nga shokët e profetit ishin në një udhtim, kërkuan strehim dhe mikpritje nga banorët e një fisi, por fakti kishte ata nuk i priten. Duke ndenjur, vjen njëri nga antarët e fisit dhe kërkon ndihmë për të parën e tyre, të cilën e kishte e kishte ngrënë një qarpër. Dhe thotë, "Ka ndonjë rrugë xhim me sjush?" Ndoj një person që këndon që ledzon për personat e prejkur apo që janë helmuar dhe dihet që bë, këtë dëmet e tila mund të kalojnë edhe për mes ledzimit Kuranit apo për mes rukjeve. Njëri prej muslimanve i qilin do dhej në këtë njësi që kështë dërguar profetis sallallahu alaihi vësallem thot, po, unë di të ledzoj, por qëfar në premtoni ju neve, sepse ju më par nuk në pritët. Thot do të japim një tufë baktish. E këj ishe premtimi, fjashtë problemi që do t'jepi kundrejtë shërimit të ati personit. Shkon dhe i ledzonë surën fatiha. Si që përmendë në hadith fejale, jëkra u arehi vë jetëful. Filojt i ledzonëte dhe me frym të shëqiru, pra, dhe më thëmë frym të shëqiru e me pak pështim, filojt i frynte, ledzonëte dhe i frynte, derisa u shëru, o ma bihi kalëbët pas një fardhimje, as një farshetsimi, si kur të mësë kishe pasur, as gjë. Edhe atëhere, ata e mbajtën përëmtimin e tyre dhe u adhanë të ufën e baktive. Me këtë të ufë baktishë këthehen, diskutojmë për ndarje në tyre, por thonë, as njëherë nuk kanë dodhur kjo gjë. Nuk kemi ledzuar kundrejt të ndonjë shpërblimi, dhe kuptohet fare qartë që shpërblimi u morë për shkak se ata nuk pranuan që ti pristinë, Së ndikundërt shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam do ta bënin këtë akt ak mirëbërje pa pritur ndonjë shpërblim prej tyre. Shkojnë tek Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tregojnë se çfarë kishte ndodhur. Muhamedi alayhi salatu wasallam thotë, i thotë personet që kishte lexuar, "Wa ma adrake, inaha ruqyah." Kuaj di të se kjo është ruqyah, se kjo është shërim. Pra kjo sure është shërim. Është ruqyah. Është mirësi e madhe për ne. Elu sallahu l'artsuar, ashtu sikur se përmendet në këtë sure, që të na udhzojnë neve në rrugën e pejgamberve, të njerëzve të mirë, të njerëzve të hajrit, dhe jo në rrugën e atyre të cilëve janë të devijuar apo atyre për të cilve Zoti i Madhrishmi është i zemëruar. Follet për vlerën dhe rëndësinë e kësaj sure, por unë doja që për kushtet e të tjerë shikuesve ta përmbledheni në shqip këtë. Alhamdulillahirabbilalamin. Farenderimi mirë njohja i takon Allahot, Zotit të botëve, Zotit të gjithë shkaje, gjindve, njërzve, me lajkeve, qëllit dhe tokës, gjithë shkaje që qërkullon hapsirë. A ti që është një, është unik në veprat e ti, se a rabë dëtë thotë, Zotruesi, edukuesi, a i që i rritë krijesat me mirësit, me begatit, me të mirët që ujep atyre, a rabë dëtë thotë, A i që regullon të gjitha punët e kryesave. Robbila Alemin, të gjithë shkaj, a i është zoti, zotruesi, regulluesi i të gjitha punëve të kryesave. Maliki jo mi din, sunduasi të botës tjetër. Në fakt, zoti madrishëm është sunduasi kësaj botë dhe i botës tjetër. Por duke qenë se në këtë botë ka dhe sundimtarë tjerë, edhe pse sundimi tjerë është i cunguar, është i kufizuar, nuk është absolutë dhe mund të themi se nuk është një sundim ë real i vërtet, pasi ata duhet ta administrojnë pushtetin sipas asaj që e ka përcaktuar apo që ka e ka kodifikuar Allahu i Lartësuar në Kur'an apo përmes haditheve të Muhamedit aleyhi salatu vesselam. ë pra, meqense ka dhe sundimtar të tillë në këtë dynjë, ndërsa në botën tjetër nuk do të ketë sundimtar të tillë. Krai sundimit dhe pushtetit do tjeti të jetë i Allahut të Lartësuar. Pra do të shfaqet sundimi dhe pushteti i plotë i Allahut të Lartësuar. Në këtë dynja ka shumë njerëz që nuk e pranojnë faktin që Zoti është i gjithëpushtetshëm. Por atë ditë, si ata që kanë pas besuar dhe ata që nuk kanë pas besuar, do të nënshtrohen pushtetit plot Zotit Madhërisëm. Do ta pranojnë pushtetin Maliki, jomi, pra ndaj, e Allahut të Lartësuar, Malik Yomid Din. Prandaj, Muhammed a.s. ka përmendu një hadith të vërtet se Allahu lartësuar dhe t'i mbështjel dhe më dhënë do t'i shtërëngoj që ejtë në jë dorë toke në dorën të të tërë dhe dhëtë thot e në meliku, e në dejan e në mulukul ardë unë jam sunduësi unë jam aji që do t'i marë në logari kriesat për gjithë shka që kanë vepruar e ku janë sundim të arët e tokës Maliki jo middin Elhamdullahi Rabbil Alemin Ma, Arrahmanirrahim Mal Ar-Rahmani Ar-Rahim, i gjithëmshirshmi, më mëshirë bërësi. Ar-Rahman tregon që Zoti i Madhërisëm është i mëshirshëm dhe një prej atribueteve të Tij është mëshira. Ar-Rahim do thotë mëshirbërës. Mëshira e Zotit është shumë e, e madhe. Zoti ka pafshirë gjithçka jo pa jo me mëshirën e Tij. Me mëshirën e Tij Zoti i Madhërisëm ka pafshirë jo vetëm muslimanët, po edhe jo muslimanët. Mëshira e Zotit pafshin jo vetëm njerëzit por edhe kafshët. Gjdo dhe akti mirëbërje, ndinjët e dhemëshuris, që ne mund kemi për njëri tjetër, lidhjen që kemi me prindrit, me fëmijët, e më gjerë, është produkt i mëshirës e Zotit Madrishëm. Zotit Madrishëm, sikur se përmendët në i hadith, e ka përpjestuar mëshirën në një qëmë pjesë. Një pjesë e ka siel në të dynja dhe e tërë mëshira që ekziston në këtë dynja, dëmshuria që kemi ne në këtë dynja është gjurmë, është produkt, është ndikim, është rrjedhojë e kësaj mëshire të Zotit subhanahu wa taala. Mëshira e Zotit për njerëzit është më e madhe sesa mëshira që kanë naña për foshnjën e saj. Një herë profeti sallallahu alaihi wasallam pas një betaje bashkë me shokët e tij ishte duke vështruar se çfarë ka ndodhur me e, të plagosurët, me njerëzit e dëmtuar, dhe ndër kaq shokut e Muhamedit (paqja dhe bekimet i Allahut qofshin mbi të) vënëre një grua, e cila po kërkonte foshnjën e saj, foshnjë gjinyre. Dhe me ta gjetur mes të plagosurve, mes të dëmtuarve, e mori, e shtrëngoi fort, e vendosi në gjirin e saj dhe me plot dëmshuri filloi t'i jepte asaj gjin. Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, sikurse vepronte në momente të tilla, u tërhoj që i vëmendjen shokve të ti për një fakt më dhorë. U thot atyre, Allahu arhamu bi ibadih, min hadhi bi walediha. Allahu lërcuar, është mëj mëshirë shumë për robrit e ti, se sa kjo nënë për foshtin e saj. Imaginoni saj madhe është mëshirë e Zotit më dhërishëm. Zotit nuk dëshiron që ta hejë dhë robin e ti mes fatkejësive, po janë njërzit ata cilët për shkak gjinahave, bëjnë që, do vin fatkeqësi dëmë dhe probleme të ndryshme. Zoti i Madhërisëm nuk dëshiron që nuk e pëlqen që njerëzit bëjnë kufër, që të shprehin shprehje blasfemië, kufri mosbesimi, por janë njerëz që ata që i zgjedhin këto gjëra. Allahu i Lartësuar nuk e pëlqen që ti ndeshkoj robrit e tij, por ata kanë zgjedhur këtë rrugë dhe Zoti i Madhërisëm dëshiron që të shpalosur citet e tij, të shfaq madhrinë dhe fuqinë e tij, ndonse është i mëshirshëm. E prandaj ekziston xheneti, xhehenemi e gjerën të tila. Malik i jomit ja din, i jakën abudu e i jakën estain, vetëm ty të adhrojmë dhe vetëm prejteje ndihëm kërkojmë. A jeti vetëm ty të adhrojmë, shprej realitetin madhorë, se i badetet i, i përkasin vetëm Zotit, i takojnë vetëm Allahot të lartëcuar, dhe as kujtë, e as gjene tjetër, krahës Allahot të lartëcuar. Kjo është një parim të cilin e dimë, ë jëntë vetë dëshëm gjithë muslimanët për këtë parim madhor. Kjo që do të thënë fjales la ilahe illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të Lartësuar. Ky është thelbi i mesazheve që ka shpallur Allahu i Lartësuar. Kjo ishte orbita rreth së cilës vërtiten të gjitha msimet, msimet e Muhamedit aleyhi salatu vesselam, ija ke na'budu na vetëm ty të adhurojmë, pra vetëm ty ta dedikojmë namazin, vetëm ty të lutemi vetëm për ty e therim kurbanin, vetëm ty të kemi frikë, vetëm te këtim bështetemi, vetëm ty të shprejhim dëshuri adhurimi, vetëm te këti varim shprejsat, dhe të askund, apo askusht tjetër, apo asgjët tjetër, veçteja. O i ja kënë e stain, dhe vetëm për i teje kërkojnë ndihim. Sa i që mund të ofrojnë ndihim robit, a i që mund të ndihmoj robin është vetëm Allahu lartësuarë. Pra ndajë Muhammedi a.s. në një hadith thot O i dha se el të fes e lillah, o i dhe sta an të fes ta imbillah Nëse do të kërkosh, kërko vetëm nga Allahu i lartuar E në qovë se do të kërkosh në dihim, kërko vetëm nga Allahu subhana më të ana Për që ne kërkojmë në dihim, kërkojmë shpëtim, kërkojmë riz, kërkojmë thëmi Vetëse nga Allahu i lartuar Sepse dhërimi në dihimës, dhërimi thëmijes, rizkot, për shatribut i zotit Nuk është ja at atributi ndonjë krijese. I ja kenë avudova, i ja kenë stain. Flas për një ndihmë të cilën nuk mund ta jap askush tjetër përveç Allahut të Lartësuar. Po nëse është fjala për ndihmën që mund të jap një një njerëj, një tjetri, nëse janë të pranishëm, janë në një vend dhe hyn në kuadrin e fuqive dhe kapacitetit që Allahu i Lartësuari ka dhënë njerëjut, atëherë mund të kërkosh ndihmë njerëjut. Por ama është e palishme, është e papranueshme të kërkosh ndihmë për shemb nga të vdekurit apo nga njerëz Qofshin dhe evlia që nuk janë të pranishëm sepse ata nuk mund të ofrojnë ndihmë. Në këtë moment ndihmën do ta kërkosh vetëm nga Allahu subhanahu wa taala. Ihdina s-sirata l-mustaqim. Udhzona në udhën e drejtë. Sirata l-ladhina al n'amta aleihim. Na'udhu na tyë të cilëve ti u ke bërë mirësi, i ke përfshirë në mirësitë të tu. Ghayril al maghdhubi aleihim. Dhe jo në rrugën e atyre për të cilëve je zemruar, dhe as në rrugën atyre që janë të humbur. Jehdina sirata almustaqim sirata alladhina en'amta alehim Besimtari kërkon ulzim, po a nuk kemin ne të ulzuar? E pse duhet kërkojmë ulzim në çdo namaz? Përgjigjja është se edhe pse besimtari është i ulzuar, kemi nevojë për mëtej për ulzim. Shpesh edhe këtë pyetje, këto pjutje, këtod, do të thotë që besimtari kërkon më shumë ulzim. Kërkon që orientohet në shumë çështje. Dhe sa më shumë i ulzuar të jetë njeriu, Ajshmë mirë është për të. Sa më shumë dritë që të ketë, aq më mirë është për të. Pra ne kemi nevojë për më shumë ulzim, që të jemi më të orientuar, që ta kemi rrugën më të qartë, kemi një bindje më të fortë, të kemi një besim edhe më të lartë. Ne kemi nevojë të ngrejmë moralin tonë, edhe prandaj themi hadin eh, as-sira tan mustaqim. E dytën ne kemi nevojë që të jemi të qëndrueshëm në hidaje, në ulzim. Nëse Allahu lajhuar nuk të bën të qëndrueshëm, Zoti naruhet mund të përmbysesh. Edhe shumë njerëz kanë qenë në rrugën tonë, kanë qenë me ne, po sot nuk janë. Asuaj kush është? Sepse Zoti madhrisht nuk i ka bërë të qëndrueshëm ata në besim, si rëllojë e gjunaheve që ata kanë pas bërë më parë. Atëherë ne i kërkojmë Zotit më tepër udhëzim. Ne i kërkojmë Zotit qëndrueshmëri në besim. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina en'amta aleihim. Në fakt ne kemi nevojë për udhëzim jo vetëm çështjeve fetare, po edhe në punët e dënyas. Në të gjitha aspektet ne kemi nevojë për udhëzim më shumë se çdo gjë tjetër. E prandaj në çdo namaz ne i kërkojmë Allahut të larësuar udhzim. Në udhën e rrugën e drejtë. Po kush është rruga e drejtë? Rruga e drejtë është rruga në cilën kanë qenë të dërguarit e Zotit. Është rruga në cilën ka qenë Muhamedi (Sallallahu Aleihi Wasallam). Është rruga e njerëzve të mirë, është rruga e martirëve, dëshmorëve, të cilët kanë rënë në fushën e betejës për ngritjen e fjalës së Zotit madhërisëm. Rruga e drejtë është rruga e njerëzve të çiltër dhe të sinqertë. Wem yut'i Allaha wal Rasula fa ulai ka ma'al ladhina an'ama Allahu aleihim minan nabiyina was-siddiqina wal shuhada'i was-salihin wa hasuna ulai ka rfiqa Allahu lartuar thot në Kur'an kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit e Tij të, ti, të ktill njerëz do të jenë me ata të, të cilët Allahu lartuar u ka bërë mirësi si pejgamberët njerëzit e çiltër dhe të drejtë njëri prej cilëve është Abu Bekr es-Siddiq radiyallahu anhu Njerëzit e mirë dhe dëshmorët. Dhe sa shoqëri e mirë është kjo. Kjo është rruga e drejtë. Është rruga e pejgamërvëve, është rruga e njerëzve të çiltër, për të cilët ka qenë bebukës së ditë. Është rruga e martirëve të cilët janë vetë sakrifikuar për triumfin e të vërtetës. Është rruga e njerëzve të ndershëm, të drejtë, të cilët kanë vetëm qëndrime të çiltërta dhe të vërteta. Kjo është rruga të cilën ne e kërkojmë është rruga ty që Allahu i lauri ka pafshirë me mirësi, dhe jo rruga e njerëzve për cilët Zoti është i zemëruar. E njerënin e vërtetëm po nuk e kanë pasur të vërtetën, sikur se janë çifutët. Ata e dinin të vërtetën, e dinin që Kurani është hak, është shpallur nga Allahu. Ata jo vetëm që e dinin, por edhe sot e dinë që Muhamedi alayhis salam është dërguar i Zotit, por nuk e ndiejnë të vërtetën, nga xhelozia, nga smira, duke treguar me një malsi dhe kryelartci. Nuk pranuan që Ti nushtroheshin të, të vërtetën. Zoti madhrisht është i zemëruar me ta, kështu që nëse njeriu njehet me të vërtetën dhe refuzon atë, Zoti na ruajt. Në këtë pikë ai kanë gjashmëri me ata cilët refuzojnë të vërtetën. Prandaj besimtarët duhet të jetë të hapur, gjithmonë duhet të rregohet të gatshëm të pranojnë të vërtetën, se ndryshe mundet që ta përfisë zemërimi i Zotit, Zoti na ruajt. Dhe jo në rrugë aty që janë të humbur. Tumbur janë ato cilët nuk e njohën të vërtetën, që adhurojnë Zotin pa dije. Që adhurojnë Zotin pa dije, nuk i intereson të mësuar Kur'anin, për mësuar sunetin e profetit sallallahu alaihi ve sellem, për të njohur udhëzimet që Allahu laçsuaj ia shpalli Muhammedit alayhi sallam, e adhurojnë Zotin por verbërisht. Dhe një adhurim i till nuk u bën dobij atyre. Atëherë ne duhet të adhurojmë Zotin në madhërishmë në dritë, si drita e diellit dhe udhëzimet që solli profeti sallallahu alajhi wasallam janë të gjitha të dokumentuara. Së pari ne kemi Kur'anin e madhërisëm, që është është udhëzim, është udhërrëfyes i jon, është midisnesh, por kemi edhe sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam që konfirmon ato që përmenden në Kur'an, që shtjellon ato gjëra të cilat vijnë në Kur'an apo themelon gjëra të tjera, bazat e të cilave ndodhen në Kur'anin e madhërisëm. Allah ju shpëtojë. Dhe mos në fund themi amin. Zoti e pranoft lutjen ton që që përmendet në fund të kësaj sure madhështore. Uroj që me të vërtetë këta fjalë, cilat ju i tha që ishin fjalët e Allahut, kanë prek thellë zemrat e televizionistëve tan dhe që këto fjalë të fushin në praktikën e tyre. Vazdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, të lezojmë pyetjen e radhës. Thot kështu një televizionist. Cilat njerëz dënohen që në këtë botë si rezultati i veprave të këqija që i kanë bër? Apo njeriu dënohet vetëm pasi të ringjallët për veprat e tij të, ti të këqija? Dënimi inshallah u largosur jep si pasojë e gjunaheve. Nuk jepet vetëm në botën tjetër, por ndoshta mund të vi edhe në këtë dynjë. Faktikisht, të gjitha fatkeqësitë, fatkeqësitë, zezat, problemet, provat, vuajtjet, mjerimet, luftrat, trazirat vin si pasojë e gjunaheve. Një dietar i shquar islam, një prej mendimtarëve më të shquar un nuk duhet them të mesjetës për arsye se ne muslimanët nuk kemi patur mesjetë. Mesjetën kohën e ardhësirës e kanë përjetuar perëndimoret, ndërsa muslimanët nuk kanë përjetuar periudha të tillë ose kohra të tilla në në kohën kur jetonte dhe punonte Ibn Qayyim Al al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ërëndësishme, Ibn Qayyim thekson se gjdo fatkesi, gjdo e kej që vjenë si pasoj e gjunahave. Dhe Zotë i madrishëm ndoshta mund t'i jabë në dëshkim një rjutë për gjunahat që bënë, me qëllim që ajtë të kthehet e ka Allahu i lartësuar, kjo është e para, ose ndoshta për shkakt të gjunahit, i jabë në dëshkim ati, edhe në qovë sa i nuk kthehet e ka Allahu i lartësuar, të shkatrohet Zotë i në ruetë. Ndërshkimi që mund t'jap Allahu i lartësuar njerëzit për shkak të gjunaheve në këtë dynja vjen në dy forma. Forma e parë është duke duke bërë që të zhytet akoma më shumë në gjunahe. Dhe vazdimi i njerëzve të shturur, i njerëzve të prishur në gjunahe në një far mënyrë është ndërshkim nga Allahu i lartësuar ndaj tyre. Prandaj Allahu i lartësuar thot në Kur'an, "Fadhhrni w man yukezzibu bihadha alhadith" se nësë të drigjuhu min hajithu laja alemun, milër mua të atë cilët e përgjënjështrojnë kërë anin. Unë hap pas hapi, shkall pas shkallë, do t'i qojë ata drejt nëndërshkimit. Pra dhe veprimi gjunaheve, është një farë nëndërshkimin dhe tyre, sepse ata bëjnë më shumë gjunahe, dhe pas i bëjnë më shumë gjunahe, do t'mari një ndërshkim akoma më të madhë nga Allahu i lartësuar pra, do më thënë, sikur është ajo shprejja populore nuk e di se e përdorin këtu në Kosovë, po erënësishme thuhet, do më thënë, endë nuk është mbu shurkupa, pra dhe të bëjnë njësa gjunahë, njësa krimet e tjera, dhe i risa të arritë të gjani të primë dhe të i kalimi të cacjeve, dhuna dhe padrecje e ti, të i kaloj kufit, atërë Allah u lërcuar jep një ndërshkim shumë të rëndë. Pra ndaj, Zoti Madhërishëm, thot në Kur'an wa kadhalika akhudh rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima iktyl është ndëshkimi i Zotit tënd kur ndëshkon banorët e, e qyteteve apo të fshatrave vërtet ndëshkimi i Zotit tënd është i dëmbshëm Muhamedi alayhi salatu wa salam duke shpjeguar këtë ajet në një hadith të vërtet thot inna allaha layumli liz-zalim hatta idha akhadha lam yuflituh Allahu i dhaqur jep pa fat zullumqarit por kër vjena fati ti, atëhere nuk do të ketë më shpëtim për ta. Zotë i madhërishëm, gjithashtu thotë në Kur'an, felem ma nesu ma dhukiru bihi, fetahna alehim e bua be kulli shej, hatta idha ferihu bima utu, e khadhnahum bëghteten, fe idha hum më blisun, kër ata u gëzuan me të mira që ne u dhamë, dhe harruan më simet tona, ne u dhamë akoma më shumë. A i sa, Duke qenë ngazëllim e sipër, në i morën befasisht dhe ata mbetën të zhgënjur. Pra Zoti i madhërishtum disa njerëz u ka dhënë mirësi. Ata i harruan mësimet e Zotit e përpasoi Zoti i madhërishtum u ka hapur dyer të mirësive. Por ama do të vëni një moment kur ata do të merren në ndeshkim befasisht dhe do të mbeten të zhgënjur. Muhamedi alayhis salatu vesselam thotë, nëse vrensa Allahu laqosur por i jep njëri një njeriu edhe pse bën gjuna, atë që dëshiron Dija se Allahu lëtortuar është duke e tërhequr gradualisht drejt ndryshimit. Po jap një shembull, të cilin na e tregon Zoti i Madhërisëm në Kur'an me Karunin. Zoti i Madhërisëm i kishe dhën pasuri të ndryshme. Ai sa çelsat që, për mbajtjen e çelsave të thesareve, të portave të thesareve të tij duhen një grup i fortë njerëzish. Imagjinoni çfarë pasurie perrallore që ka pasur ky njerëz. Por ai isha arrogant me një mall, përçmues dhe i till që nxishte shturin, fesadin dhe korrupsionin mes njerëzve, sikurse bëjnë shumë njerëz, të cilëve Zoti i Madhërishtem u ka dhënë pasurinë në kohën tonë, ndonse nuk janë të gjithë të tillë, u flasim për ata të cilët nxisin degradimin, shturin dhe problemet e, n -n në shoqërinë tona. Njerëzit e mirë i than mos u ngazlë, se do të vijë ndëshkimi nga Zoti i Madhërishtem, dhe bëj mirë njerëzve, respekto detyrat fetare. Por ai tha, kjo pasuri më është dhënë mua sepse unë e meritoj. Apo në sajtë aftësive të mija, zotë i madrishëm thotë, pa nuk e dintë a i se ne kemi shkatruar popuj, që ishim matë fëqishëm se a i. Popuj të cilët, ndërtonin shtëpi, të gdhendra, në shkëmbin, në gurë, dhe më ndonin se në fortifikata që gjendeshin nuk dhe të shkatruashin kurë, që jetonë bënin jetë shumë të mija, shumë komode, shumë luksoze. Por n zoti më dërishim i shafiti, shkatroj dhe i shfarose ata. Po që ndodhe me karunin? Njerëzit në raport me karunin në nda në dy grupe. Një grup ishin ata të cilët të regonin e, simpati për gjendjen e ti dhe do të dëshironin që të kishim pasuri si punë e karunit dhe të banin njësoj si aji e të vepronin si punë e ti. Grupi tjetër, të cilët faktik ishin pakic, ishin pakic, Pasu e si edhejit e musës Alei Saratu Sera, duke këshiluar njërëzit të thoshin mirë për ju, mos nëzitoni, bëni durim, mos pasoni këtë njërit të lajthitur, sepse shpërblimi Allahot për durim të arë dhe tjetë shumë i madhë. Njëherë duke kaluar karuni, ofendon të dërgojnë e zotit musën Alei Saratu Sera, madhje i bënë dhe një sfidat i kalon me arrogants, me menje masi dhe duke shqit mend para njërzve, i veshur bukur, edhe me kortezhën në njërzit të cilit e rethonin. Ndërka që Allah u lartuar bëri që ta përpi toka. Se shpërmendit në hadith, një njëri edhe sot e kësaj ditë e vazhdon që të fundos të tokë, ndoshta mundjet karuni, zote edhi. e di, e rëndësishme kështë e fundi ti. Këtu i erdi fundi ati dhe u shkatrua, zote në ruajt. Edhe në kohën ton, ka shumë njërës të c shprehin simpati për për jetën që bëjnë njerëzit në Perëndim, apo për standardin ku kanë arritur ata, për teknologjinë që kanë ata, për të mirat materialet që kanë ata, edhe pse nuk kanë ndonjë të keqe teknologji atyre dhe shumë çështje të cilat kanë bënë me anën e administrimit. Po problemi është se ata jetojnë vërtet një kriz morale, në një krizë të thellë morale, shoqëri e degraduar, shturje në masë Familje shpërbër, lidhjet farefisnore janë inekzistente. Nuk ekziston ajo dashuria dhemshuria, lidhja prind-fëmijë, lidhja prindërore që duhet të ekzistojë mes prindit dhe fëmijës. Nuk kultivohet në familje dashuria, dhemshuria, hajri dhe, dhe mirësia, gjëra të cilat janë vlera njerëzore dhe pa këto gjëra njeriu nuk mund të quhet njeri. Mbit gjithatë ata nuk ndajnë besimin e pastë dhe të sakt në një Zot. Ata nuk besojnë në ditën e gjykimit. Ata nuk e dinë pse jetojnë dhe po të zhbirojmë thellë në jetën e ty e do të vërëjmë se numri mëj madhi vetëvrasjeve dhe shpikërisht në vendet ku kanë mirëqenje më të lartë. Po të i krasoj me botën islame, përqindja e vetëvrasjeve në botën islame është, thua i se, e pa përfilçme. Po kush e sharsyja, sepse ata përjetojnë vuhajnë nga një poshlekim madhë shpirtërorë, sepse mungon besimi. Atherë, Un nuk dëshiroj që njerëzit të cilët shprehin simpati për njerëz që janë të shtur, që janë të degraduar, që nuk besojnë Allahun, nuk besojnë ditën e gjykimit, por shprehin simpati për ta thjesht për anën materiale, të përfundojnë ashtu sikurse përfunduan ata të cilët shprehin simpati për Karunin. Vlerat janë më të rëndësishme. Parimet që kemi ne janë më të rëndësishme se disa gjëra të cilat mund të kenë parëndëmorët, sepse në fakt vlerat janë të pavdekshme. Parimet tona janë të përjetëshme, nërsa dynja janë rotulohët, pasurin, sot e kanë disa njërës, nese zot i madhërishmë do të ajabë disa të tjerve, pushtetin sot e kanë disa njërës, nese do të amaren disa të tjerë. Dhe njëriu nuk vlerësohet se është me i pasur, apo është me i varë, vlerë e njëriu nuk qëndron këtu, por vlerë e njëriu qëndron të këtë punët e mira që bën, tek devocioni i fetar që ka, tek përkushtimi që tregon ndaj Zotit madhërisëm. Atëherë për të u kthyer edhe një herë pyetjes, një formë ndëshkimi është edhe degradimi në veprimin e gjunaheve. Forma tjetër e ndëshkimit është sprovat apo ndëshkimet apo katastrofat që mund ulshojë Allahu i larçuar. Një ndër gjunahet që mund ta marr ndëshkimin shumë shpejt në këtë dynjë është mos respektimi prindërve në rrasë se njëriu është i pabindur nda i prinderve ti, rezikon që të marrë një ndëshkim të shpejtë, edhe djetarët tonë të regojnë vërtet një një njërë e tragjike. Një thmi, një persone mërë babën e ti, dhe i afrohet një humnere, tenton që të ashtu e i për të hedhur poshtë, por baba i thotë, jo këtu, por pak më tutje thë pëse, sepse ati unë kam shtujur babën ti. Pra shikon se si vjenë ndërshkimi, njëri ju mërë ndërshkimi si pas lojë të punë që ka vepruar, thonë djetarët tonë. Një për gjunaheve që mund të amarë ndërshkimi shumë shpejt, është edhe betimi e remë, dëshmija e remë. Por, për gjithë e gjunahet, njëri ju është i predispozuar që të amarë gjunahen, ndoshtë të dhërën këtë dy një azotin aruetë. Edhe nëse njëri nuk e merr gjunahen këto dënia, në, në rast se nuk është penduar, apo në rast se Allahu lajëu nuk e pafshin në mëshirën e tij, mund të vuajë dënimin në në varr, mund të vuajë dënimin në ditën e gjykimit, prandaj njeriu duhet të pendohet dhe të heq dorë nga gjunahet. O gjendruar, ne kemi edhe disa pyetje, por sigurisht këtyre do t'ju përgjigjemi pas një shkụtje të shkurtër. Zoti shpif. Të dashur televizionistë, ju njoftoj se tani do të bëjmë një shkụtje të shkurtër, por ju duhet të qëndroni me ne sepse ne do të rikthehemi për të vazhduar me pjesën e dytë tek këtë emision. Oh mm -hmm. Të dashur tele shikues, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Oqë ndërruar vazdojmë tutje më rrjedhën e emisionit dhe e pyetja radhës është kjo. Një tele shikues ju përshëndet me asalamu alaikum dhe thotë kam një pyetje që t'ka të bëj me disa lojra me të cilat luajnë njerëzit, më konkretisht rreth lojës së shahut dhe me letra. A është të lejuar nëse luajmë kod të shkurtër, kuptohet jo me para pasi kjo llogarit të biçës. Tani në pyetje për përmenden dy gjëra, shahu dhe lojrat, loja me letra. Atëherë do të flasim fillimisht për shahun, pastaj për lojën me letra. Shahu ka të bëjë më shumë me inteligjencën e njerëzit, aftësinë e tij për lëvizje dhe nuk ka të bëjë me fatin. Duke qenë i tillë, parimisht lejohet, por duhet që gurët e shahut të mosien në formë frimorësh se si që dihet në qohë se njëri ju disponon apo ka në shtëpinë e ti forma frimorësh kërë bëhat penges për praninë me lajkeve Muhamedi al.s. thot në hadith në i shtëpi ku ndodhen forma frimorësh imazhe frimorësh apo qen nuk rinë me lajket kështu që duhet që këto gjërët e evitohen nga shtëpia atëherë qet mos bëhen pengesë për praninë me lajkeve, duhet që të thyhen kokat e tyre, të kputen kokat e tyre. Dhe pikërisht këu, ky është rekomandimi që Dhybril Ali Sallallahu Alaihi Wasallam i dha Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam kur shkoi një herë për të hyrë tek shtëpia e Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam, ku prishkaka po se ishte një statuj në, në shtëpinë Muhammed dhe e Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai nuk pranoi që të futej, i dha urdhër profetit Sallallahu Alaihi Wasallam që të kputet koka e statuijes të ndzirej që andej qeni që ndodhej në shtëpi, pasi u bënë këtë gjarë Gjibrile a.s. hyri në shtëpi, dhe bëri me di e Muhammedin a.s. se me lajket nuk mund të qëndroj në shtëpi në të cilën ka forma frimorësh apo e, ka qenë. Atëherë në që se evitohen të dy pengesa e para, e që o pengesë, do domethënë që të mos jetë në formën e frymorëve, dhe e dyta, të mos e pengoj njeriu nga dhikri i Zotit, nga falja e namazit, nga kryerja e detyrave, të mos i marr shumë kohë, të mos bëhesh shkak për grindje, mos marr veshje mes vëllezërve, mes njerëzve. Nëse evitohen të gjitha këto pengesa, nuk ka gjë. Për sa i përket letrave, letrat kanë bënë me fatin, se varet se si qelojnë letrat. E njëjta gjë mund të thohet për të gjitha lojrat të cilat kanë të bëjnë me fat. Edhe nëse loja nuk bëhet kundrejt kundrejt parave, që mund të hedh njëra palë apo që mund të hedhin të dyja palët, ato janë të paligjshme, janë të papranueshme, sepse Muhamedi alayhisalatu vesselam thotë në hadith men la'iba bin-nirdi faqad 'asa Allahu wa rasuluh, kushdo që luan lojra që kanë të bëjnë me fatin varet se si i bie fati njeriu me fjal kur merr letrat apo kur hedh gurrit ne nje tabel apo tavoll jan pa jan pa lishme sepse përmbëjn kundërshtim ndaj Allahut dhe, Allah dhe dërguarit të tij sipas ti hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam a vahjosh për blef për përgjigjen vazdojmë me pyetjen në radhës hoqi i nderuar thot një televizikues ditëve të kaluara banorët e disa viseve të Shqipërisë u ballafaçuan me përmbytje të shumta Çfarë duhet të jetë roli i besimtarit në situata të tilla dhe a duhet që këto lajme t'i konsumojmë thjesht për të shuar kurreshtin apo duhet të kontribuojmë në forma të ndryshme? Çme sugjeroni ju konkretisht? Në fakt besoj se muslimanët e kanë përjetuar, i kanë përjetuar lajme të tilla me një dhimbje të thellë, të thellë. Ëh, të gjithë solidarizohemi me me dhimbjet e tyre me problemet që ata hasin. Vërtet ata sot kanë mungesa ushqimesh, mungesë ushqimesh, ë kanë shumë kërkesa, kanë shumë nevoja, kanë mjaft probleme. Nuk është e lehtë që fëmijët, që gratë, që pllej, njerëzit e smur të përballen me një katastrofë të tillë natyrore dhe të detyrohen që të largohen nga shtëpitë dyre në në pikun e dimrit sepse është edhe i ftohtë i madh. Kështu që çdo musliman, çdo besimtar, madje çdo njeri me zemër me dëmshuri do ta gjente veten e tij pranë tyre, do të dëshironte që sa më parë ata ta kalojnë këtë sprov. Por së pari duam të dua të theksoj se katastrofat që ofshën edhe natyrore vijnë si pasojë e gjunaheve që bëjnë njerëzit. Prandaj njerëzit duhet që të reflektojnë Të ksejhen Allahu i lartësuar, të lutën Zotin e Madhërisëm, të përmirësojnë gjendjen e tyre, të përmirësojnë lidhjen me Zotin Subhanahu ve Teala, sepse gjithçka ndodh me urdhrin e Zotit, ndodh me caktimin Allahot e Allahut i lartësuar. Ase si nuk duhet që njeriu të shpreh pakënajësi ndaj asaj që ka caktuar Zoti i Madhërisëm, por përkundrazi, duke shprehur falënderim Allahut i lartësuar, duhet të përballoj këto gjëra me durim, durim. Kjo është një këshill që bëhet për atë cilët sot vuajnë probleme të tilla. Nga ana tjetër, muslimanët e të gjitha drevave dhe në mënyrë të veçantë aty të cilëve janë fare pran, njerëz që të cilët po vuajnë nga probleme të tilla, duhet të gjenden pranë tyre, duhet të japin kontributin e tyre sipas mundësive që kanë, sepse Muhamedi alayhisalatu vesselam thotë hadith, Allahu nec do ta ndihmojë njeriu për sa kohë që njeriu ndihmon vëllain e tij ë uh, gjithashtu thot në hadith, Allahu lartsua do t'i plotsojë nevojat njeriu nëse njeriu plotson nevojat të vllajit musliman. ë uh, gjithashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam thot nëse muslimani shliron një musliman nga jetë lagj, nga një hall, nga një vështësi, Allahu lartsua do ta shirojë nga brengat, shqetësimet dhe problemet e ditës gjykimit. Puna më e dashur tek Allahu lartsuar është të, të gëzosh një musliman duke i dhënë ati të vishet, duhet i dhën atij ushqim, duhet i dhën pije, duhet i dhën atij strehë dhe padyshim që njerëzot e tillë sot kanë nevojë, nevojë për strehë, kanë nevojë për ë pajisje, për mjetë të ndryshme e, në mënyrë që të qetësohen derisa të kthehen në vendet e tyre. Ndërsa ata të cilët nuk kanë mundësi, të mos i harrojnë me lutje. Sapo ti luten Allahu të larguar që këta njerëz të reflektojnë të reflektojnë të gjithë, në të gjithat ruje të shqiptare, se fakt të kishë kërë sinjal për të gjithë, për mbytje, tërmetet, vulkanet, fatkejsisht, shpesh, ndodhin tragedi, ndodhin fatkejsisht të ndryshme, dhe njërzit shumë pak reflektojnë, shumë pak marrimsime. Në vend që të kthejhen të eka Allaho, në vend që të marrimsim, shumë për e dyre mund të shprehin, edhe pak najsi mund të tregojnë panikë, mund të të regohen të pa durueshëm, mund të flasin kundra këtijë, kundra këtijë, këtijë, këshume radhë, por nuk këthehen në rëgjin. Që të kuptojnë se kjo është një sprovë që u ka ardhë nga Allahu i lërcuar, duhet të këthehen të këllahu, të i nështrohen zotit, të respektohen dhe tyrat fetare, të të regohen durimtar. Atëherë vlezit musliman në qovë se nuk kanë mundësi që të kontribojnë materialisht, letë të kontribojnë me lutje të tyre, të bëjnë lutje për dhezit musliman që Allah e lërcuar dhe përmbarë njërzit të cilët janë të prejkur nga kjo dhimje, nga kjo situate vështie që ështën edhe jo musliman sepse ne më shireme edhe muslimon dhe jo muslimanet, të bëjnë lutje Allah e lërcuar që të alehcoj atyre dhimjen që të shpëtoj nga kjo katastrofë, nga kjo gjendje kritike dhe të amuncoj që sa më parë të këthehen në shtëpit e tyre para për mbyllës e emisionit, lezëm dhe pyëtje në fundit. Një të leshikuës në përshëndet dhe saksisht është kushtrimi, desha të pyës thotë se një natë nuk kam arritur të flej gjatë një kohë, pasi që me shfaqe i diçka si mbyllëja sytë me thonte, juru të mos flini pasi e gjeli ka për të marrë shpirtin. Edhe atë natë nuk kam mundur të flej, vetë se jam ngritur nga shtrati dhe jam pastruar e kam fal dy rekate namaz. Çfarë do të më këshilloni në situata të tilla pasi unë nuk jam namazlir rregullt? Së pari do ta këshilloj që të fal namazin rregullisht. Ndoshta problemet e tilla vijnë për shkak se ky njeri nuk është i rregullt në faljen e namazit. Namazi është shtylla e dytë e fes islame, është një detyrë që Allahul i lazuar ne ka obliguar ndërkohë që Muhamedi Alayhi Salatu Wassalam un jetë në shell me qendrën e shtat, atij Allahul i lazuar i bëri detyrën e pesë namazeve që tregon se namazi është vërtet një detyrë madhore. Dallimi mes nesh dhe mes jo muslimanëve thotë Muhamedi Alayhi Salatu Wassalam është namazi. Namazi është sqetësi për njëriun, ky njëri vuan nga shqetësim. Atëherë nëse dëshiron të qetësohet, duhet të, të, të falë namaz rregullisht. Ës lidhje me Allahun e Lartësuar aiçi mund ta aiçi që shqetson të Robin është vet sa Allahu i lartësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam i thoshte Bilalit rihna biha ya ja bilal na rahato me an të namazit o bilal në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasalam ka thane vujilet qurratu ayni fi ssalat qëcin e zemrës dhe kënaqësinë e syrit un e ndjen në namaz Në çdo se do të jeti rregullën namaz, do të këndoj Kur'an, do të lexoj Kur'an, do të bëj dhikrin mëngjesit të më mbrëmjes, ë duke marr ose duke lexuar nga libri i buroive muslimanit, u shpresoj që të qetësohet nga problemet e të tilla. Hoqë nderuarm lejoni që në emër të televizionistëve t'ju falenderoj për prezencën tuaj dhe padyshim për gjitha përgjigjet e dhëna. Zoti ju shpëlfit. Të dashur televizionistë, kjo ishte tërë saj për këtë emisioni. Ne bashkë do takohemi javën që do të vjen, deri atëherë. Pacja me shëra dhe beqatia e Allahut qofshin me ju.